Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. Частина друга, розділ тринадцятий. Люди в небі. Один. Для Джека було шоком з'ясувати, що гроші, зароблені такою тяжкою працею, буквально перетворилися на палички. Вони скидалися на іграшкові змійки, витисані невправним майстром. Сум'яття тривало хвильку, не більше. А тоді хлопчик сумно посміявся сам над собою. Звісно, палички і були грошима. Коли він прибув сюди, змінилося все. Срібний долар на монетку з грифоном, сорочка на камзол, англійська на говірку територій, а старі добрі американські гроші, ну так, на сучкуваті патички. Коли Джек перенісся, у нього було всього 22 долари. І, як він гадав, тепер у нього була приблизно така сама сума у територіальному еквіваленті. Хоча на одному патичку він нарахував 14 ланок, а на іншому понад 20. Та основною проблемою були не гроші, а ціни. Джек і гадки не мав, що тут дешево, а що дорого. І прогулюючись ринком, відчував себе учасником телевікторини «Нова правильна ціна». От тільки якщо він наскочить на слизьке тут, то втішного призу не буде, і боб Баркер не поплескає його по спині. Якщо він тут помилиться, вони можуть ну, гаразд, він не знав напевне, що вони можуть зробити. Вигнати це точно, поранити, побити можливо, вбити, ймовірно, все ж таки ні, але ні в чому не можна бути абсолютно впевненим це маленькі люди, зовсім далекі від політики. А він – чужинець. Джек повільно пройшов з одного краю галасливого і велелюдного ярмарку в інший, борючись з однією проблемою. Цією проблемою виявився живіт. Джек був смертельно голодним. Він побачив Генрі, який домовлявся з чоловіком, що продавав кіз. Місіс Генрі стояла біля нього, але трішки позаду, даючи чоловікам можливість торгуватися. Жінка стояла до Джека спиною, колишучи дитину на руках. Джейсона. «Одного з малих Генрі», – подумав Джек, і Джейсон побачив його. Малюк помахав Джекові пухлявою ручкою, і Джек швидко відвернувся, намагаючись лишити між собою і сімейством Генрі якомога більше людей. Здавалося, всюди пахло смаженим м'ясом. Джек бачив продавців, які повільно перевертали на розпеченому вугіллі шматки яловичини – маленькі і великі. Бачив під майстрів, що клали великі шматки чогось схожого на свинину – на великі шматки домашнього хліба, і несли їх покупцям. Вони скидалися на учасників аукціону. Більшістю покупців були фермери на кшталт-генрі, і виявилося, що їжу вони замовляють так само, як робляться ставки на аукціоні. Вони просто владно підводять руку, розчепіривши пальці. Джек зблизька спостерігав за кількома такими угодами і щоразу бачив, що предметом обміну слугували сучкуваті патички. Але скількох ланок вистачить, цікавився він. Та це не мало значення. Він мав попоїсти, і байдуже, чи викриє він себе як чужинця під час купівлі чи ні. Він пройшов повз шоу мімів, ледь кинувши погляд у їхній бік. Хоча значна аудиторія, що зібралася навколо них, переважно жінки і діти, заходилася з хвальним реготом і аплодисментами. Джек рушив до намету з брезентовими стінами, де здорувань із татуюваннями на набряклих біцепсах Стояв по один бік ями, у якій тліло вугілля. Семифутовий металевий рожен лежав над ямою. Біля нього з обох боків стояли спітнілі, брудні хлопці. На рожен було нанизано п'ять великих шматків смаженого м'яса. І хлопці в унісон перевертали їх. «Відбірне м'ясо!» – монотонно повторював здорувань. «Відбірне м'ясо! Відбірне м'ясо! Купуйте моє відбірне м'ясо!» Тут відбірне м'ясо. Відбірне м'ясо просто тут. А тоді мовив у бік до найближчого хлопця: "Ану, рушись, забий тебе Бог". А тоді знову повернувся до свого монотонного торгового крику. Повз проходив фермер із дочкою-підлітком, підвів руку і поклав на другий зліва кусень м'яса. Хлопці перестали обертати рожен на час потрібний хозяїну для того, щоб відрізати від смаженого м'яса шматок і покласти його на хліб. Один із помічників підбіг з ним до фермера, який дістав одну зі складаних палець. Придивившись ближче, Джек побачив, як фермер відламав дві ланки і дав хлопцеві. Коли той побіг назад до намету, покупець поклав палецю назад у кишеню відстороненим, але обережним жестом будь-якої людини, що ховає решту. Відкусив великий шматок відкритого сандвіча і віддав решту дочці. Живіт Джека бурчав і корчився. Він бачив те, що бачив. Принаймні, сподівався на це. «Відбірне м'ясо! Відбірне м'ясо! Відбірне!» Здоровань перервався і зиркнув униз на Джека. Його густі брови зійшлися над маленькими, але зовсім не дурними очима. «Я чую, яку пісню виводить твій шлунок, друже. Якщо ти маєш гроші, я дам тобі за них м'ясо і попрошу Бога у вечірній молитві благословити тебе». «А якщо ти їх не маєш, то забирайся до дідька, і щоб я не бачив тут твоєї тупої овечої морди». Обидва хлопці, попри надзвичайну втому, розсміялися. Вони реготали так, ніби не контролювали звуки, що вилітали з їхніх горлянок. П'янкий аромат м'яса, що повільно смажилося на рожні, не відпускав його. Він витягнув коротшу палицю і вказав на другий зліва кусень м'яса, не сказавши ні слова. Вирішив, що так буде безпечніше». Продавець щось буркнув, знову витягнув з-за широкого пояса грубого ножа і відрізав шматок. Джек помітив, що він був меншим за шматок, відрізаний для фермера, та його шлунку вже було на це начхати. Той лише божевільно забурчав, перечуваючи частування. Продавець кинув шматок м'яса на хліб і сам передав їжу Джекові, замість того, щоб доручити це комусь із хлопців. Він узяв Джекову палицю і замість двох ланок відламав три. У голові пролунав саркастично вражений голос матері. «Вітаю, Джекі. Тебе щойно ошукали». Продавець дивився на нього, ощирившись повним ротом гнилих чорних зубів. Він ніби давав йому шанс сказати щонебудь, виявити протест. «Ти зараз просто маєш дякувати мені, що я взяв тільки три ланки, а не всі чотирнадцять. А я міг би, ти знаєш». Хлопче, ти з тим самим успіхом міг би почепити на шию табличку «Я тут і сам по собі». Тож скажи мені, вівцепикий, ти справді хочеш зчиняти галас? Але що він хотів, не мало жодного значення. Вочевидь, він просто не міг зчинити галас. Та відчув, як його знову виповнює тонка безсила злість. «Шурой», – сказав продавець, уже втомившись від Джека. Він махнув великою рукою перед обличчям хлопця. Під нігтями рубцюватих пальців запеклася кров. Їдло ти своє отримав, забирайся звідси. Джек подумав я б міг показати тобі ліхтарика і ти б побіг так, ніби за тобою женуться всі чорти з пекла. Показати тобі і літака, і ти б певно з'їхав з глузду. Гадаю, ти не такий вже й міцний, як собі надумав, друзяко. Він посміхнувся, і було б його посміху щось таке, що не сподобалося продавцеві м'яса, бо він відійшов від Джека, і його обличчя враз стривожилося. А тоді його брови знову зсунулися. «Геть звідси, я сказав!» – заволав продавець. «Забирайся, заби тебе Бог!» Цього разу Джек пішов. Два. М'ясо виявилося чудовим. Дорогою Джек заковтнув і його, і хліб, на якому воно лежало, а тоді несвідомо злизав сік із долонь. М'ясо нагадувало свинину, і все ж не було нею. Смак був багатшим, насиченішим. Чим би це не було, воно владно заповнило порожнечу всередині нього. Джек подумав, що міг би з тисячу років брати собі таке м'ясо в школу на обід. Тепер, коли йому вдалося заткнути свій живіт, принаймні на певний час, він зміг роззернутися навколо з більшою цікавістю. І хоча Джеки не усвідомлював цього, але нарешті почав змішуватися з натовпом. Тепер хлопчик був лише одним із селюків, що прийшли на ярмарок. Повільно блукали між наметами і намагалися водночас дивитися на всі біч. Крамарів впізнавали його та тільки як одного з потенційних покупців, поміж багатьох інших. Вони кричали і кликали його до себе, а коли він ішов далі, вони кликали будь-кого, хто йшов за ним – чоловіка, жінку чи дитину. Джек щиро витріщався на розкиданий всюди різноманітний крам, крам дивний і чарівний. І поміж усіх тих людей, які також витріщалися, Джек ураз перестав бути чужинцем самому собі. Усі сміялися, сварилися, сперечалися, та ніхто не виглядав занудженим. Ярмарок нагадав йому про павільйон королеви. От тільки тут не було тієї атмосфери ледь прихованої напруги і надміру бурхливої радості. Зате було те абсолютно багато поєднання запахів. Домінували аромат смаженого м'яса і сморід тваринних екскрементів. Ті самі яскраво вбрані натовпи, хоча навіть найпишніші шати з наявних тут, і поруч не лежали біля костюмів деяких денді, яких Джек зустрічав у павільйоні. Те саме неупорядковане, але захопливе поєднання абсолютної нормальності з екстравагантною дивністю. Він спинився біля намету, де чоловік продавав килими з витканими на них портретами королеви. Джек раптом згадав про маму Генка Скофлера і всміхнувся. Генк був одним із хлопців, з якими вони з Річардом Слоутом тинялися Лос-Анджелесом. Вона окохалася в найекстравагантніших оздобах, які Джекові тільки довелося бачити. І, господи, хіба б їй не сподобалися ці килими з портретом Лаур де Лосян, волосся якої зібрано нагору і переплетено в царську корону? Вони б зачепили її більше за оксамитові картини оленів Аляски чи керамічну діораму таємної вечері, розташовану забаром у вітальні скофлерів. Здавалося, обличчя, оплетене в килими, почало змінюватися, щойно Джек поглянув на нього. Обличчя королеви зникло, і тепер Джек бачив тільки мамине лице, повторюване знову, знову і знову, з її надто темними очима і надто білою шкірою. Смуток за домівкою знову охопив Джека. Він хвилею пронісся крізь його свідомість, і хлопчик усім серцем поривався покликати її. «Мамо! Гей, мамо! Господи, що я тут роблю?» «Мамо!» І з глибокою тугою і любов'ю питав себе, що вона зараз робить цієї самої миті. Сидить біля вікна, курить, дивиться на океан, розгорнувши книжку, дивиться телевізор, пішла в кіно, спить, помирає. Померла. устиг додати злий голос, перш ніж Джек спинив його. Померла, Джеку, уже померла. Годі. Він відчув, як сльози випікають очі. «Чому сумний, хлопчику мій?» Він вражено підвів погляд і побачив, що продавець килимів дивиться на нього. Він був таким самим здоровенем, як і продавець м'яса, і також мав татуювання, але усмішка його була сонячною і щирою. У ній не було жодної підступності, і в цьому полягала велика різниця. «Нічого», – відповів Джек. «Якщо це через нічого ти виглядаєш так, то, певно, тобі варто подумати про щось, синку?» «У мене був аж такий поганий вигляд, так?» – запитав Джек, злегка всміхнувшись. «Він уже забув і думати про те, як говорить, принаймні зараз. І, певно, саме тому продавець килимів не відчув у його мові нічого дивного чи неправильного». Хлопчику, ти виглядав так, ніби по цей бік місяця в тебе лишився один єдиний друг, і ти щойно побачив, як дикий білий вовк примчав з півночі і зжер його срібною ложкою. Джек трохи всміхнувся. Продавець килимів відвернувся і витяг щось із меншої вітрини праворуч від найбільшого килима. Це був овальний предмет із короткою ручкою. Коли продавець повернув його, в ньому відбилося сонце. Це було люстерко. Воно здалося Джекові маленьким і дешевим. Ти можеш виграти таке, якщо зіб'єш всі три дерев'яні молочні пляшки в ярмарковій грі». «Ось, малий», – сказав продавець Килимів, – «сам поглянь і скажи, як я помиляюся». Джек узяв дзеркальце і побачене так вразило його, що серце на хвильку навіть забуло битися. У дзеркалі був він сам, однак схожий на мешканця острова задоволення з діснеївської версії Пінокіо де надмір цигарок і грив-більярд перетворювали хлопчиків на віслюків. Його очі, зазвичай настільки круглі й блакитні, наскільки дозволяло його англосаксонське походження, стали карими і мигдалеподібними. Неохайне сплутане волосся, що спадало йому на чоло, скидалося на гриву. Він підвів руку, щоб зачесати його назад, але торкнувся лише голої шкіри. У дзеркалі його пальці, здавалося, зникли у волосі. Задоволений продавець засміявся. А найцікавішими були довгі віслючі вуха, що звисали нижче від лінії підборіддя. Коли Джек придивився, одне вухо смикнулося. Раптом Джекові спало на думку. «У мене було таке!» А понад усім цим... «У дивовидді в мене було таке!» У звичайному світі воно ставало... Ставало... Йому було не більше чотирьох. У звичайному світі... Він більше не називав його реальним, сам того не помічаючи. Воно ставало цікавою великою скляною кулькою з рожевою серединкою. Одного дня, коли він грався з кулькою, вона покотилася вниз цементованою доріжкою і впала у каналізаційні грати, перш ніж він встиг упіймати її. Кулька зникла, назавжди, як думав він тоді, сидячи на бордюрі і плачучи, затуливши обличчя брудними руками. Та вона не зникла. Ось, стара іграшка знайшлася, і виявилася вона не менш дивовижною, ніж коли йому було три чи чотири роки. Хлопчик задоволено усміхнувся. Тоді відображення змінилося, і Джек Віслюк перетворився на Джека-кота з мудрим і таємно задоволеним виразом обличчя. З Віслючо-коричневих очі стали котячо-зеленими. Тепер там, звідки звисали похмурі Віслючі вуха, весело стирчали задиркуваті маленькі вушка, вкриті сірим хутром. «Краще, – сказав продавець. – Уже краще, синку. Приємно бачити щасливого хлопчика. Щасливий хлопчик – це здоровий хлопчик. А здоровий хлопчик завжди знайде свій шлях у світі. Так каже книга доброго господаря. А якщо й не каже, то достоту мала б. Я можу просто нашкрябати це в моєму примірнику, якщо, звісно, коли-небудь нашкрибу достатньо грошенят від продажу мого краму, щоб колись розжитися на екземпляр. Хочеш скальця? «Так!» – вигукнув Джек. «Так! Чудово!» Він поліз за паличками, забувши про економність. «Скільки?» Продавець насупився і швидко роззирнувся, щоб з'ясувати, чи за ними не стежать. Сховайся, синку, і глибоко поклади. Саме так. Як світитимеш грошима, а без нічого будеш, сину. Торбохватів є багато в ярмаркове свято». «Що?» «Забудь. Безкоштовно. Бери». Половина з них розіб'ється у моєму фургоні, коли я тягнутиму їх назад до своєї крамниці в десяти місяці. Мамці приносять сюди своїх малюків, граються брязкальцями, але не купують їх. «Що ж, принаймні, ви не приховуєте правди», – відповів Джек. Продавець трішки здивовано зеркнув на нього, а тоді вони обидва зайшлися сміхом. «Щасливе, паруб'я, моторне на слова», – сказав продавець. Приходь до мене, синку, як станеш більшим і хитрішим. Я візьму твою макітру і язик в похід на південь. Там по усе, що нам доля принесе. Джек гигикнув. Цей дядько був крутішим за реп-платівки Шугагіл Генг. Дякую, сказав він, і величезна неймовірна усмішка з'явилася на котячій морді у дзеркалі. Дуже дякую. Богові подякуй за мене, сказав продавець, і додав, ніби потім згадавши. «І пильнуй свою грошву!» Джек рушив далі, обережно ховаючи грашкове люстерку в камзол біля пляшки спіді. І раз на кілька хвилин він перевіряв, чи на місці його патички. Йому спало на думку, що він зрозумів, хто такі торбохвати. 3. За два намети від рундука продавця килимів, схильного до віршування – на вигляд розбещений чолов'яга з пов'язкою на оці і сильним алкогольним перегаром намагався продати фермеру Великого Півня. Він казав фермеру, якщо той придбає півня і пустить його до кури, то весь наступний рік матиме тільки двожовткові жовткові яйця. Джек, однак, зовсім не мав наміру роздивлятися півня чи прислухатися до умовлянь продавця. Він приєднався до гурту дітей, що витріщалися на головну принаду одноокого – Папугу у великій плетеній клітці. Птах із гладеньким темно-зеленим пір'ям кольору пивної пляшки Гайнекен був за вишки приблизно як найменші діти в гурті. Його очі світилися золотом, усі чотири ока. Подібно до поні, якого Джек бачив у стайні павільйону, папуга мав дві голови. Він схопився за жардину великими жовтими лапами і безтурботно дивився водночас у різні боки. Дві чубаті корони мало не торкалися одна одної. Папуга говорив сам до себе, розважаючи тим дітей. Та попри власну зачудованість, Джек помітив, що діти не виглядали ні приголомшеними, ні навіть просто здивованими, хоч вони й приділяли багато уваги папузі. Вони не скидалися на малюків, які дивляться свій перший фільм, прирізши до крісла з квадратними очима. Радше це були дітлахи, що отримували регулярну порцію мультиків у суботу зранку. Це було захоплення, так, але не зовсім нове. Та й кому дивана бридають швидше, ніж наймолодшим? «Барк? Скільки високо вгорі?» – запитала східна голова. «Настільки ж, наскільки низько внизу?» – відповіла західна голова і діти загиготіли. «Грак?» «У чому полягає велика таємниця знаті?» – запитала східна голова. «Королю з короною все життя стояти, а простому чоловіку ніч простояти, і то добре!» – нахабно відповіла західна голова. Джек усміхнувся, і кілька старших дітей засміялися, але молодші виглядали збентежено. «А що в буфеті у місіс Спрет?» – знову поцікавилася східна голова. «Те, що жоден чоловік не має бачити!» – відповіла західна голова. І Джек нічого не зрозумів. Інші діти зайшлися шаленим реготом. Папуга врочисто переставив лапи на жердині і лишив послід на соломі під нею. А що до смерті налякало вночі Алана Дестрі? Він побачив, як його дружина Гроук вилазила з ванни. Фермер ішов геть, а одноокий продавець і досі тримав півня. Він сердито повернувся до дітей. «Забирайтеся звідси! Забирайтеся, а то як надаю вам по дубі. Діти розбіглися, і Джек погнався з ними, кинувши останній вражений погляд через плече на чудернацького папугу. Чотири В іншому наметі Джек віддав дві дерев'яні ланки за яблуко і ківш молока, найсолодшого, найсмачнішого молока з того, що він коли-небудь куштував. Джек подумав, що якби там удома було таке молоко, то всі нестле і герші збанкрутували б за тиждень. Він саме допивав молоко, коли побачив родину Генрі, що повільно йшла в його напрямку. Він віддав ківш жінці в наметі, яка швидко вилила рештки у велике дерев'яне барило, що стояло за нею. Джек наддав ходи і, витираючи молочні вуса, з тривожною надією подумав, що ніхто з тих, хто пив із ковша до нього, не хворіє на проказу, герпес чи щось іще на кшталт того. Та він чомусь думав, що таких жахливих речей тут не існує. Джек вийшов на головну вулицю ярмаркового містечка і пішов повз мімів, повз двох товстунок, що продавали горщики і сковорідки. «Територіальний тапервер», – подумав Джек і всміхнувся. Повз дивовижного двоголового папугу. Його одного власник зараз відкрито жлуктив з глиняної пляшки і, дико походжаючи з одного краю намету в інший, тримав за шию обдовбаного півня і войовниче кричав на перехожих. Джек побачив, що праву кістляву руку чоловіка вкриває жовто-білий послід і скривився. Повз відкритий майдан, на якому зібралися фермери. Хлопчик зацікавлено зупинився там на хвильку. Багато хто з них палив глиняні люльки. А ще Джек побачив, як кілька глиняних пляшок, схожих на ту, якою трусив продавець птахів, переходили з руку руки. У довгому порослому травою полі чоловіки штовхали каменюки ззаду великих патлатих коней із похиленими головами та м'якими дурнуватими очима. Джек пройшов повз намети з килимами. Продавець побачив його і підвів руку. Джек звів свою у відповідь і подумав, був крикнути щось на кшталт «Користь із того май, та не зловживай!», але вирішив, що краще не треба. Раптом хлопчик збагнув, що йому дуже сумно. Відчуженість і відчуття власного відсторонення знову охопили його. Він дійшов до роздоріжжя. Шляхи, що вели на північ і на південь, здавалися трішки ширшими за путівці, а західна дорога була дуже широкою. «Старий добрий Джек-мандрівник», – подумав хлопчик і спробував усміхнутися. Він розправив плечі і почув, як пляшка спіді легенько дзенькнула об люстерко. По територіальній версії «Інтерстейт-90» крокує Джек-мандрівник. «Ноги не підведіть мене тепер!» Він знову рушив уперед, і невдовзі величні, замріяні простори проковтнули його.